Entzuntestua. Uraren eguna da gaur mundu guztian e, nazio batuek, 1200 lauro gita amabian, e, uraren eguna izendatu zutenean, ba helburu garbia zuten. Gizakioko hartaraztea ura ezinbestekoa dela gai presiatu egia dela alferrik galtzen usteko eta gaizki erabiltzeko. Ba ura, uraren euskal agentziako inigo kiinigo anzola gitzegindu euskal herratian, uraren munduko egunaren arira, amara unan, Ura gehiago gordaindu beharko genukela adierazi du, hau erabilgarri egiteko tratamentu eta azpiegiturak ba, asko kostatzen direlako mailu. Bai, Erkidegoan erabiltzen den uraren ehuneko 750 etxe bizitzetara eta industriara doala, hori da gaur emanduen datua. Euskal Autonomia Erkidegoan ez dugu urfaltik zentsu horretan zorte handia dugula hori ere gaineratu du, baina bada erabiltzaileek baineta eta berriz egiten duten galdera, urfaltik ez bada zergaitik egiten dugora uraren presioak inegoan solaren esanetan urr hori erabilgarri egiteko prozesuak eta etxe eta Eta eramateko azpiegiture garestitzen dute, eta bere ustez, ez dugu nahikoa ordaintzen. Ura agentziak, ibaiak eta errekak zaintzen ditu, uholden aurrean neurriak hartu, eta ibai eta erreka inguruak garri mantentzia zarduratzen da, baina egun badute erronka handi bat iniguan sola. Gure eginkizun e, nagusietariko bat da uren e, egoera ekologikue berrezkuratzi ez da. Lehen gota bein, bertan e, ingurumenetik e, jasoten dugun ure, gure konsumorrak orabiltzen dugun ure, bein gero barriro ingurumenera bultetan dugunien, gitzien hartu dugun kaldi dade bardinien egon da izonez, da. Uraren eguna da gaur mundu guztian, e, nazio batuek, 1200 laurugitamabian, e, uraren eguna izendatu zutenean, ba helburu garbia zuten. Gizakioko hartaraztea ura ezinbestekoa dela gai preziatu egia dela, alferrik galtzen usteko eta gaizki erabiltzeko. Ba, ura, uraren Euskal Agentziako zuzendaria, kiinigo ansolak itzegindu, euskadi erratian, uraren munduko egunaren arira, amareunan, Ura gehiak ordaindu beharko genukela dirazi du hau erabilgararri egiteko tratamentu eta azpiegiturak ba, asko kostatzen direlako mailu. Bai erkidegoan erabiltzen den uraren ehuneko hirurogeita hamarra etxebiitzetara eta industriara doala, hori da gaur eman duen datua. Euskal Autonomia erkidegoan ez dugu urfaltik zenzu horretan sortee handia dugula hori ere gaineratu du. Baina bada erabiltzaileek bahin eta berriz egiten duten galdera. Urfaltik ezpa da zergaitik egiten dugora uraren preioak Igoan solaren esanetan ur horri erabilgari egiteko prozesuek eta et Eta eramateko azpiegiture garestitzen dute, eta bere ustez, ez dugu nahikoa ordaintzen Ura agentziak, ibaiak eta errekak zaintzen ditu, Uolden aurrean neurriak hartu, eta Ibai eta erreka ingurua garrin mantentzea zarduratzen da, baina, Egun, badute erronka handi bat, diniguan sola. Gure eginkizun e, nagusietarikoa bat da uren e, egoera ekologikue berrezkurazi ez da. Ledengo ba, e, e, behin bertan ingurumenetik jasoten dogun ure gure konsumorako erabiltzen dugun re, behin erabilita gero barro ingurumenera boeltetan dogunien bakitienez hartu dugun kaldade bardineen egon daixo ez da Amaitu da entzung aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.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 entzun testua. Azpe posa daukan leitzarrak Sariona e, Sekulako poza irabazi duzuelako, finalan saudalako eta partidu batekin duzulako. Izugarrean ikuste gutxi dela szte, ez? Ikara poza dauket. Seri hemen orola seiko ja. seri gozera. Ikara garrizko poza dauket. Bueno, heretzako mailen, ez? Esaten den bezela ta finala jokatzea. Ostran ikara poza amaiten ditu bain ondoren ta gehiho binakako, ez? Bueno, zergatik ez ja garaie pasatu da, baina ondela 3 urtekoak edo 2 urtekoa bainoekin buruten dauka eta bueno, noretzako sari handi da berriz e finalen otzea. 3 urtekoak guke kogoratu dugu ondo. Pena handiz liditu sinela zu eta gure bai merezitakoa lortuz, aurten ere merezitakoa lortu duzu ba. Bai, bai. Zuk izangozu ezela kancha dira bizitako aziot inorri duse hor eta garaia hartan ba, bueno, frontonen ira bizi nun ta hori xerrez ofizinatan kendu intzitan baina bueno. Eske berotita naiz ta eztot ez horri buruz hitze nahi ez da pasatu dela ta hemen ahola berriz beste final baten, nere du bane eusken berri ze aukera eukiko nun final baten hotea, baina nere ustez sari bat, ikaragarri pozten aiz ganea Juanekin iriztegatik ere bai, e, berak ere azkeneko partidutan, bueno, pilotari guztik ez, azkenen gora berak izatea ditu, baina asko sufritu du eskungatik, bururi buelta asko emandazkio eta eta egizan ikaragarrizko pozan batzendik. Sabeketan ginera gora etorri zara azkenengo partidutan, Abel? Ba, eba, nik uste bi partiduko beki hori okatu ditotela. Lehenengo partidue, bain ikuste Aimarretaretsa baletak gainetik pasatu zituela gubina askoze gehi izan izandu eta ta ze esango dizko ba, e, nagusitasun ikaragarri erakutsi zuen ezta. E, olako nagusitasun erakusten dizuene ba zein da deusein eta azkenego 2 2 partidu baitzat ba, ba irabazi, irabaztea lortu dut, eta eta jokuz ere ongi aurkitu naiz ezta. Esatizko ez ez ba ikaragarri pozik eta eta oso gustora 15,5 fina Aimarretaretsa baletaren kontra. Bai, nik uste Chapelketako bikoteko hobena aimarretaretsaletako osatu duena izan du da kantsan hori erakutsi du. Ta bueno, guain. E, final bada beste partia bezala presta final bada bezala prestatuko du eta finalak jokatu imarrie, badaki uzaila dela aimar ikusita ze mailan da, dudaik ez da u momentuotan pilotarerik honena dela, aretsabel eta chapelketa bikaina eta bueno, lanak sailukiko ditu baino hori baginekin. Partido hau jokatu aurretik ere bai irabasten baginon, ba, lanak sail izango ginu Urrengoan ez, beraz, ba esateizot, ba, e, oain urrengo partide buru belarri prestatu, eta haber ze, ze, ze gertatzen den. E, tanto eta tanto artean, iniz baino gehiago itzen dut, Zogar Juanekin, bazenoten elkar izahara esana? Bueno, oire bai askotan, itzaitzen du, baina gauzeak ongi diztenen itzaitzen du, ez? <laughs> Gauze gaizki diztean ez batek ez beste gezdu izaten, itzaiteko gehiagirik, eta bueno, nik uste partidu geramatia izan izaten dela, ez gustora zauden kantxan, E, bikote bezala bikote ona osatzen naizanen gaur bezala, gure gure kasun, ba bueno, hitziteko goio izaten dozuta gaur horrexegatekin izan duta. Sariona Kavel. Mala, vale, eskerrik asko. Azpe posa daukan Leitzarrak. Sariona Kavel. Eskerrik asko. Eh, Sekulako Poza, irabazi duzulako, finalan saudalako eta partidu hon batekin duzulako. Izugarrien ikuste gutxi dela sate, ez? Ikaragarrizko Poza dauket. Sheriemel Orlosego, Sheriko ja. Sera. Ikaragarrizko Poza dauket. Bueno, hertzako bakuitze Be maile, ez, esaten den bezala, eta finala jokatzea Ostramp ikeragarrizko pozoa, ematen ditu, heinbeste urten ondoren, eta gehiobinakako ez Bueno, zergatik ez, ja, gara hie pasatu dide, baina oan dela Ir urteko haredo, bi urteko ha, buruten dauketan, eta bueno, niretzako saria ondiba da, berrize finalen hotea Ir urteko haku keko goratu ondo Pena ondiz, delitu zinela zuetako ere, bai, merezitakoa lortuz Haurten ere mehazita lortu duzu ba Bai, bai, zuk esan ondzu bezala, kantxan iraazitako zor eta garaiartan ba bueno frontonen ira bizi nun ta hori xerrez ofizinat baina bueno eske berotite naiz ta eztot horta horri buruz hitze egin ez importanteena da pasatu dela eta hemen hola berri ze beste final baten nere du banozken berri ze aukera edukiko nun final baten hotzea baina nere ustez sari bat ikaragarri pozu nai gaina joanekin iristegarrik ere bai e, berak ere azkeneko partiotan bueno pilotari guztik ez azkenen gora berak izat ditu baina asko sufritu dozkungatik buru ibulta asko emandazki eta Eta egi esan ikaragarrizko poza ematen di. Txabeketan ginerak gora etorri zera azkenengo partioetan Abel. Bai, bai, nikuzte azkenengo bi partioko hobekio jokatu ditotela. Lehenengo partidua ba nikuzte aimarretara eta Txabeletak gainetik pasatu zitotela gubi askoze gehi izan izandu ta ze esango dizko ba e, nagusitasun ikaragarri erakutsi zuen, ez Eh, holako e, nagusitasun erakusten dizuene ba zein da deusein eta azkenengo bi bi partiduko baintsat ba ba irabazti, irabaztea lortu dut eta eta jokuz ere Ongi aurkitu nahiz ez, eta esan dizo ba, ikera garri pozik eta eta oso gustora. Hama no, gozteko borro finela, Aimarretari txabaletaren kontra. Bai, nik uste txapelketako bikoteiko bena Aimarretari txabaletako osatu dena izan du da, hori erakutsi du, eta bueno, e, guain final bada beste partia bezala presta, final bada bezala prestatuko du eta finalak jokatu imardie, Badaki uzaile dela Aimar ikusita ze mailan da, dudaik ez da u momentuotan pilotaririk honena dela. Aretsa baleta txapelketa bikaina idaiteen eta bueno, lanak zaileko giztu, baino hori baginekin. Partido au jokatu aurretik ere bai irabasten baginon, ba, lanak zaile izango gintuzela urrengoan, ez? Beraz ba, ba esate urrengo partide burubelarri prestatu eta ber ze, ze, ze gertatzen den. E, tanto tantu ta tanto artean iniz baino giro gitzen dizu garjuanekin, bazen uten elkar izarre sana. Bueno, hoire bai askotan Itzaiten du, baina gauze gongi dizanen gehiu itzaiten du, ez? Gauze gaizki dizanen ez batek ez-bestek ez du izaten. Itzaiteko gehi egirik, bon, nik uste partidu geramatze inerzia izaten dela. Ez gustora zauden enkantxan, e, bikote bezala, bikote ona osatzen naizanen, gaur bezala, gure, gure kasun, ba, bon, itzaiteko gehiu izaten du zu, eta gaur horrexegatekin izan du Zari honak abela. Bala, asko. Amaitu da entzun gaya. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.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 testua. Hama bostogun pasadira, zer modu zaude? Osondo, uste nu baina esko zabeto nago. Ikusten dizut, aurpegian, alde batean astese izula hor baina matraile erdialdean, buru atzera egiten duela eta gero turbantean eskutatu, baina beste matrailean ere ubeldu batzuka geri dira. Punta pila eman dizkebe, eskerrian, eske, eskubilean ebai, eta gero buru gainean dezkat grapa pila bat. Josita, gero barruan beste punto pila bat askat. Bat, pilu ez dakitzen bat, pergiztabe kontatzen da ez dibesan, baina pilua dakat. Pilua zen bat? Ez nuk, esango nizzen bat, baina igual laro gehi bat punto danea, iruro gehi, laro gehi, ez dakit. Zengo litzeka igual batzu gehi jo, batzu gutxi jo, baina gutxi gora bera ingo ero eri. Porque barruan kera gara jose izaben, denporazko edontzian, igual ordu bete, horla barrua josten. Kontatu iguzu, nola izan zen, dron batek jostintuen buruan. Zuk badak izu, gogoan duzu zer pasatzen? Ez nik eserreztekat goguan. Ni bat patian ez natu nintzen lurrian, eta pentsan nun, ba, iztripu, iztripu bat izan nula, o tropezo, akara goguen nula. Eta gero jeik nintzen, eta hola ondo ez puntu bat izan nun, eta ba, eldu nintzen hola lehiuan hon nintzen piskaten, eta hasi nintzen berrirore ere kale ajuten, eta arzi nintzen, ba, doldaiola. Kolpea, ol, baina pila bat. Eta txokautzen nitzan, nik eskerrian kolpi hartu, eta odola eskubialdian nula. Ordu nezinun enteniu, niri ze gertatzen zizaten. Eta zetiken atorri gizon bat, eta galdatu zina berse moruz nagoen. Dau zen ba ondo neola, erori nitzala, baina ni ondo neola. Baina odola pilo bat naukan, eta hor dut eskubialdian sentitzen nion ba hor trapuzar bat ba naukabezela. Eta zan ba azaladan atxintxileka naukala. Eta gero torri zen atzaitikanezan nola egun da amabira daitu zeben eta txia junitzen, eta azia mi egitu nien atortzeko, urgentzita guteko perkeroin nitzela. Eta gero azizitat jembe ailek ezaten, nola ba, drona jo zila buruan, da ordu nazi nintzen ipizkat konturatzen, klaro nire iztrioporek zala normala izan. Zeo zarrarua somatzen nula, ni bate konturatu gabe lurrian eola, eta gero zentziaten hori buruan jo zila dronak. Eta gero, ja, ni donostira junitzen, eta gero, jabe ailek hartzainekin eldiozian, ja, gauza papela zuzen zen, zer izar galderak eta intziskoben hori jaaztakit. Mila mm -hmm. aldein nun, han, egon nitzan depoladeixen terur jantzitan, josten, kurakiten, gero, gaba pasaber izan nun, antxe, eta horrengo goizan, ja, gauza dana ondo hartzen zun, da, etxeat horren nitzan. Eta, oain, astelenian, kenduzitate puntobatzuk arpikuak, Eta orain datorren astelenean 20an hasiernez grapakentzen, buruko grapakentzen. Eta urtekan aurreanik zer gerda izan? Nei esan dibena. Bestelanik ez naiz ezarrekingo goratzen. Eskapa latza egin duzula hori beintza bai. Bai, hori hortan konturatzen naiz berriro jaio naizela. 15 egun pasadırà. Zer modu zaude? Oso ondo. Uste nomania ezko zabeta neago. Ikusten dizut aurpegian alde batean aste saizula hor baina matraile erdi Buru atzera egiten duela, eta gero turbantean bantean eskutatu, baina beste matrailean ere ubeldu batzoka geri dira. Puntopila pila eman dizkebe, eskerrian, eskubilean ezke, ebai, eta gero buru ganean deskat, grapa pila bat, josita. Gero barruane beste punto pila bat deskat. Ez dakitzen bat, pergizta bekontatzen daz di bezan, baina pilua dakat. Piloa zen bat? Ez nuke, zango nizemad, baina igual, laro gehi bat punto denea, iruro gehi, gehi, ez dakit. Zango litzeka igual batzu gehi jo, batzu gutxi jo, baina gutxi gora bera ingoro eri. Berke barruan kera gara jose izaben, denporazko edontzian, igual ordu bete, horla barrua josten. Kontatu iguzu nola izan zen, dron batek jostintuen buruan. Zuk badakizu, gogoan duzu pasa zen? Ez nik ezarreztekat gogoan, Ni bapatian patian esnatu nitzan lurrian, eta pentsanun ba iztribun iztripu bat izan nula, o tropezo akarago ba, gogoan nula. Eta gero heiki nitzan, eta hola ondo espunto bat izan nun, eta heldu ba, nitzan hola lehuan neho nitzan pixkaten, eta hasi nitzan berriro ere kale ajuten, eta arzi nitzan ba doldaiola. Kolpea, dol, baina pila bat. Eta txokautzen nitzan, nik eskerrian kolpi hartu, eta odola eskubialdian nula. Orduan, ezinun enteniu, se gertatze izaten. Eta atzaitikana torri gizon bat, eta galdatu zina berse moruz nagoan. Dau ba zan ondo neola, erori nitzala, baina ni ondo neola. Baina odola pilo bat naukan, eta hor dut neskubialdean, sentitzen un ba hor trapuzar bat ba naukabezela. Eta zan ba, dana atzintxileka naukala. Eta gero torri zan atzaitikana ez nola egun da amabira daitu zeben, eta atxiagun eta zehemi ditu nion atortzeko, urgentzitaguteko perkero initzala, Eta gero asesitatien behailek esaten, nola ba drona josila buruan, da ordu nazinitzan ipiskat konturatzen, klaro, nire iztriuporek txala normala izan. Zeo zerraru asomatzen nula, ni bate konturatu gabe lurrian eola, eta gero zentziaten hori, buruan josila dronak, eta gero ja nidon ostirak jut eta gero jabe ailek hartzainekin eldiozian, ja gauza papela zuzen zen, oztak izar galderak eta intziskoben hori jaaztakit. Mila mm -hmm. aldeinun, egon nitzan deporea izan daur jantzitan, josten, kurakiten, Gero gaba pasaber izan nuen antxe, eta horrengo goizan ja gauzan dana ondo erdentzun, da etxia torren izan. Eta oain astelenean, kanduzi date puntobatzuk arpikuak, eta oain datorren astelenean ogeian, aziberneiz grapak entzen, buruko grapak entzen. Eta hortikan horrean, zer gertauzan, nahi esan dibena. Estelan, ez nahi zarekin gogoratzen. Ez kapa latza erinduzula hori bintzat bai? Bai, hori hortan konturatzen naiz berriro jaio naizela. Hamaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.